а очі будуть печальні і бездонно журні. Блукав під вербами, блукав понад ставом, де вони колись стояли, наслухаючи серцебиття одне одного. Ураз постарів, ще дужче змарнів і осунувся. Повернувся в подвір'я і впав на траву. Довго дивився у небо, неначе хотів прочитати там те, на що не міг сам собі відповісти, і побачити ту, за якою тужила його душа. Теплий вечір ступав на землю. Місяць висріблив усе навкруги. Серпневе небо розкинуло свою зоряну попону із серпиком місяця, точнісінько так, як і того дивовечора, вечора, коли уперше побачив диво дівчину, в яку Господь вклав своє найвище натхнення, але яку надто рано відібрав до найулюбленіших. Він милувався тим молодим вечором, а серце усе кликало і тужило. Моєтку вже чекали на нього. Він зайшов до зали, попросив альбом і написав у ньому два рядки. І стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла. Помовчав і додав: Поїду, та хоч її сина побачу, чи ж дозволить Яринин чоловік. І він пішов слідом за нею, почув співчутливе і його сухоти поклали в могилу. Дитину забрав Яринин батько Матвій із Богодухівки. «Он як?» – журно похитав головою. «Бідна сирідка!» Знову довго не обзивався, а тоді зронив ледь шутно. «У Богодухівку подамся. Дасте мені бречку. Хочу хоча б її кровиночку побачити». Вирушив аж восени. Рано вранці от панського маєтку від'їхала карета, у яку була запряжена пара гнідих коней. Білий туман ховав ліси, поля, перелізки, хутори. А він пожадливо вдивлявся в ті осінні краєвиди і чув у грудях власне серце. Гупало схвильовано, з надривом, не наче робило передостанні удари. Сиві тумани стояли і в його очах. До обіду сонце розвело ту непроглядну білу завісу, і чітко стало видно, хати, сади, уважні ряд плодів, в'їжджали в Богодухівку. «Де отець Матвій живе?» – поспитав зустрічну молодиця. «Ген, тамочки, коло колоросці. Там одна однісінька хата і сад великий. Але вони, я бачила, діброву з онуком садять». Кучер смикнув вішки, а коні повернули туди, куди показала рукою жінка. Невдовзі очам відкрилася досить зворушлива картина. Немолодий засмучений пан побачив дві схилені постаті – худорляву чоловічу і зовсім крихітну дитячу. Хлоп'я років трьох-чотирьох вешталася коло діда, брало із решета жолоді і тицяло їх у пухки чорнозем. «Отак, Сильвестрику, отак, голубчику, ти ростимеш, і дубочки ростимуть». Лагідно промовляв отець Матвій, ти постарієш, а вони дубами стануть, діброва тут з'явиться. Пам'ять про нас із тобою зостанеться. Людина має залишити по собі три сліди путящих нащадків, сад і добру пам'ять, гомонів як з дорослим. От ми й лишаємо цей слід. Малюк, здається, не чув, що говорив дід. Запопадливо швидко ховав у ямки жолодики, присипав їх землею і пригладжував ручками. «Ох, ти ж мій помічничок, який же ти завзятий до роботи!» – підхвалював онука отець Матвій. Він випростався і побачив пана, що стояв неподалік і мовчки спостерігав за ними. Заважив панську карету і здивовано змитнув бровами. Пан привітався і додав усміхнену. «Боже, вам поможи! Добру поміч маєте!» «Спаси вас, Господи!» – шанобливо відказав отець Матвій. «То і поміч моя, і розрада, і надія єдина!» – важко зітхнув. Малюк і собі пильно розглядав гостя. Немолодий змарнілий пан аж зойкнув, глянувши на хлоп'я. Руками стиснув груди там, де зайшлося серце. На нього дивилася Ярина, її променисті сині очі, її брівки, уста, її пасинково волосячка, що виглядала з-під кашкетика. Не пручалася, коли взяв його на руки і тулив до того змученого серця. Воно глухо бахкало, як млинове коло, і, здавалося, робило останні оберти, цілував його брудні рученята й плакав. Хлоп'я витирало пальчиками йому щоки й просила не пляч, цого ти плячеш? У тебе вава? Вава, синочку, та ще й невиріковна. У серденьку моєму вава. Він вийняв з кишені золотий дукачок і вчепив дитяті на шию. «Нехай тебе, Богородиця, захищає! Не згуби!» «Не згубить!» – озвався отець Матвій, що упізнав нарешті пана і ошелешено дивився, як він носить його внука і плаче. Стояв просто волосий, у розгубі і не зводив поятреного погляду з несподіваного гостя. Знав про те кохання і ту розлуку, що звела в могилу його дитину. Богодухівка наслухала його тихі легкі кроки, а майбутня Діброва вбирала його туго і біль. Схилився і кинув у землю кілька жолодів. Нехай і мої дуби тут ростуть, може згадають. «Ваші дуби ростимуть на безсмертному чорноземі», – ледь чутно вимовив отець Матвій. «Спаси вас, Боже!» Книга друга. Родове древо коріння. І коли другу початок розкрив, я другу тварину почув, що казала «Підійди». І вийшов кінь другий. Червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі та щоб убивали один одного, і меч великий був даний йому. Об'явлення святого Івана Богослова. Від тієї давньої осені невтомний плугатар, час, понад сімдесят раз виорав свою нивку. І знову осінь розвішувала в богодухівці срібне паутиня. Розвішувала по полях, садах, придорожніх бур'янах. Невидима пряля брала їх, ткала невидимим човником нитку до нитки, візерунок до візерунка, і виходили полотнища, якими дбайлива господиня прибирала землю. Отець Сава скінчив ранішню службу і вийшов із церкви. Стояла вона на узвищі, тому бачив звідси мало не все село. Довго вдивлявся в покриті позолотою сади, в юнкі та рівні вулички, біленькі під соломою хати. Перевів погляд на лух, де паслася людська череда. Розь під ківкою село і ховалася за лісом. Зачепився поглядом за діброву коло свого дворища. До неї теж тихо підкрадалася осінь і переодягала її з зелених шовків у золотисто-червоні єдваби. Як любив він цей світ, цю рідну красу, полишену його предками. Усі вони давали лад на цій землі. Лишали свою любов і відходили на вічні українські хутори та слободи, залишивши цю красу тим, що приходили їм на зміну. Он той мішаний ліс висадив із своїми синами його далекий прародич Макарій, он той діброву прадід Матвій. Он той став, за яким біліла їхня хата, його батько Сильвестр то майже рукотворний став, що з'явився на місці висхлого болітця. Батько розчистив джерела, поглибив його, обсадив вербами, наповнив його раками і карасями. Батько був неперевершеним господарем. Сава зітхнув, подумавши про батька в минулому часі. Не було на світі тієї роботи, яку б не вмів робити Сильвестр Святненко. Сава не пішов його стежкою, хоча теж все робив і всьому давав лад. Однак те, що він почував, зодягнувши ризи і розпочавши службу Божу, годі передати. То стан найвищого блаженства, який він переживав щодня вранці і ввечері. Щоб не робив, куди б не йшов, був прив'язаний думками до неба. Вів Балачку, звіряв найпотаємніші свої почуття і наслухав світ таємничий і на землі недоступний. Інколи допитувався Сава у Господа, чи не є гріхом те, що надто багато добра має його родина. Ось цю церкву звали його предки. Он той вітряк на другому пагорбі теж батько на двох із своїм братом робив. У понизі, на росі, працював їхній млин. Син Максим молотив людське збіжжя. Довго збирали на нього кошти і таки пустили. З'явилася полегкість для села. Привозили пшеничку, щоб змолотити на вальці з сусідніх слобід. Замливо брали з людей невеличку платню. Слухався у відповідь, що гучала в ньому, і полегшено переводив подих. «Своєю працею не гріх добро мати, а гріх поневолювати братів своїх. Не гроші гріх, а сріблолюбство». Сава перевів погляд на хату. Дивилася на став мальованими віконницями, Намитими шипками та жовто-восковою призьбою. Сини Максим та Іван недавно перекрили стріху. Скинули почорніло і поміняли на жовті пшеничні сніпки із нового врожаю. Клоня здаля нагадувала велетенський гриб, а вулики неподалік, як опеньки, що виросли зі старої грибниці. Сад доношував свої плоди. Світилися бурштином гроші, яблука – усе добрих сортів, бо всі святненки кухалися на садах і по сортові дерева їздили із батьком аж у городище. Привезли цілу гарбу. Викорчували старі яблуні й вишні і висадили нові. Тепер і синам, і внукам, і, може, і правнукам ще довгенько послужать. Куди не кенюком кругом неначе тече Господня благодать, кругом молочні та медові ріки, тільки черпай з них і прославляй Бога, що дає тобі силу бути бджолою на цій землі. Тільки кому той труд, ця краса дістанеться, Сава зітхнув. Тривожні, неспокійні часи настали. Щодень, що два руйнується тихий плин їхнього життя. Ступив диявол на його землю, регоче витанцьовує, руйнує все, бо він великий погромщик і руйнач. Його палюче дихання сава вже чує і на собі. Зловісно, дихає не лише в обличчя, а в самісіньке серце і похваляється Я тобі помщуся, Саво, за весь твій родовід. Я давно ждав цього дня. Недовго ходитимеш вузькою стежкою і вестимеш овець, у яких ти за пастуха. Не озивався Сава, відгонив лукавого молитвою. Той віддалявся і знову палив Саву вогнем і ненавистю. Наближення великої біди Савина, дітклива, праведна душа, відчувала вже давно. Ще із 17-го року, коли над ними знову пролетіла та хвостата комета і торкнулася землі своїм туманним хвостом.